Риболовът на Петър в Евангелието на Лука В Евангелието на Лука много малко се говори за Петър. Това показва, че духовната особеност, духовният път на Лука, не са от Петровото естество. Въпреки това Евангелието на Лука съдържа една сцена с Петър, която не е описана в никое друго Евангелие. Това е Риболовът на Петър. Той е описан последния начин. Народът се притискаше към Него, за да чуе Словото Божие. И Той стоеше при Генисаретското езеро и видя да стоят там две ладии. Обаче, рибарите бяха слезли от тях и измиваха своите мрежи. Тогава Той влезе в една от ладиите, която принадлежеше на Симона, и го помоли да я отведе малко от сушата и седна да получаваше народа от ладията. Пета глава, първи-трети стих В Евангелието често се споменават изразите Исус призова учениците от морето на сушата или от сушата влезе в къщи. От къщи отиде при морето и влезе в ладията и морето. Това са действителни физически явления и процеси, но те съответстват на определени състояния на учениците, на определена степен в духовното развитие на учениците и народа. Така призоваването на Петър започва с изискването ладията да бъде малко отдалечена от сушата навътре в морето. Призоваването на първите ученици на двете двойки братя става така, че Христос ги призовава от морето на сушата, където те ще станат след това негови последователи. Морето в случая е емблема на душевния живот на учениците. Излизането им от морето на сушата показва отричането от стария душевен живот, който се е характеризирал с голям елемент на чувствата и екзалтации, което е едно богатство. Но сега учениците трябва да се откажат от това богатство и да навлязат в бедното на изживявания трезво земно схващане преди душата да проникне по Христовия път до новото духовно богатство. По-късно, след известни опитности, и подготовка се казва Исус излезе от къщи и седна до морето. И събра се много народ при него, така, щото той седна в ладията, а целият народ стоеше на брега. И той им говореше много неща в притчи. Матей 13.1 Отначало Христос говори на народа, а след това се обръща към Петър, който е в ладията и му казва. Изтегли ладията към вътрешността и хвърлете мрежите да уловите риба. Петър му казва, Учителю, цяла нощ работихме и нищо не хванахме, но ще изпълня Твоята дума и ще хвърля мрежата. И хванаха много риба. Лука, 5 глава, четвърти-пети стих. Този риболов на Петър в Евангелието на Йоан е даден след Възкресението. Ако морето е образ на духовния свят, то рибите, които са хванати в мрежите, стават образ на това, което човек е в състояние да възприеме от духовния свят и да го пренесе в своето земно същество. Рибите, изобилието на което разкъсва мрежите, са откровения на духовния свят в образи, слова и същества, които се потопяват в човешката душа. Риболовът на Иоанн ни описва как, чрез предчувстващото изживяване на Възкресението, душите на Петър и на другите ученици са щедро надарени с откровения. Риболовът при Лука външно се различава от този на Йоан, но смисълът му е същият. Тук действително е имало един външен риболов, но по-важното е това, което Петър и другите ученици изживяват – тук Петър получава първото велико впечатление от Христа в своята душа. Той го вижда до себе си в ладията. Чува го да говори мощно на народа. Неговата душа и тази на народа е разтърсена от Христовите думи. Заедно с външните възприятия на неговите очи и уши, върху него се втурва Едно множество от чувства и предчувствия, които не са от този свят, а носят откровения. Като че върху него нахлува един свят от духовни образи, тонове и сили, а преди това се е чувствал напълно празен. Това е вътрешната страна на чудния риболов в неговия същински смисъл. Близостта на Христос, който е стоял заедно с Петър в ладията, трябва да се е сторило на Петър нещо страшно, ново и велико. За това се казва, и той падна на колене пред Исуса и рече Господи, иди си от мене, аз съм грешен човек. Защото него и всички, които бяха с него, беше ги обзел страх заради този риболов който бяха направили заедно. Пета глава, 8-9 стих Петър изживява пълнотата на откровението на също и изпитанието на душата, което е свързано с близостта на Христовото същество. Колкото по-голямо е изобилието на Божественото откровение, което се изявява чрез Христовото същество в чудния риболов, Столкова по-голяма оплаха Петър осъзнава своята човешка слабост. Затова той казва Господи, иди си от мене, аз съм грешен човек. Така казва Петър, изпреварвайки с това думите на стотника от Капернаум. Не съм достоен да влезеш под моя покрив. 19 глава 9 стих Отговорът, който сега Петър получава, е истинското призоваване на учениците. Не бой се, защото от сега нататък ще ловиш человеци. Пета глава, десети стих. С тези думи Христос извежда Петър и другите ученици от личното и ги насочва към общо човешкото. С това Той му казва Докато гледаш само своята греховност, ти не ще намериш смелост за никое общо човешко дело. Не от собственото достоинство на Петър и въобще на човека, но от поръчението на Христа проистича смелостта за действие. В действието слабият забравя и побеждава слабостта, защото се научава да действа с Христа. С това Христос води Петър и въобще човека от личното изживяване на греховността, към апостолските задачи на човечеството, към делата на спасението, в които той иска да има съработници човеците. Можем да кажем, че разказът за Риболова в Евангелието на Лука е като една пъпка, която съдържа в себе си цялото Евангелие. Цялото Евангелие е разцъфнал цвят, който постепенно се разцъфтява от тази пъпка. Призоваването на учениците, проповедта на брега, ходенето по морето, изживяването на възкръсналия Христос – всичко това живее вътре в тази пъпка. Първата истинска среща с Христос предизвиква в душата на Петър Основното религиозно изживяване – вярата. В случая вярата не е работа на ума, а на сърцето. Тя не е много проста работа на чувството, а е начало на откровение. Вярата е пробуждане на душевния орган, който човек носи в спящо състояние в своето сърце. От светлината пъпката се разтваря в голям цвят. Този цвят е окото за виждане на Христовия свят. Пъпката постепенно се развива. Отначало тя е едно напъващо предчувствие, което живее в сърцето. Сърцето постепенно се събужда, пъпката се разтваря. Вярата е пъпката, която постепенно се разтваря, с което вярата се превръща в знание, на все повече проявяващото се божествено виждане. Виждането на Бога, което е обещано на чистите сърца. В Евангелието на Лука Петър не играе никаква особена роля, но той е онзи сърцето на когато се отваря пътят Христов, който започва с вярата и трябва да доведе до виждането и познанията. Риболовът на Петър е пъпката на ставането, изживяването и чието разгръщане означава съдържанието, следването на Христос. Евангелието на Лука предполага съдържанието на Петровата душа. Той гради своя дом върху основата на Петровото същество, което е вече поставено в първите две Евангелия. А съдържанието на петровото същество е вярата. Преходът от пъпката към напълно разтворения свят, преходът от вярата към знанието Евангелието на Лука има да изобрази с неговите вътрешни фигури движения. Той стои между Петър и Йоан, нещо, което в подрежданията на Евангелията е изразено в това, че Евангелието на Лука образува преход от Евангелието на Матей и Марко към Евангелието на Йоанн.